Характер на Евангелието на Лука Докато Евангелието на Йоан е една книга за мистиците, то Евангелието на Лука е било винаги една назидателна книга за мнозинството. Така е било считано то през всичките времена на християнството. То е било винаги източник на вътрешна утеха за всички онези които са обременени от страданията и болките в живота. Защото в това Евангелие най-много се говори за Великият Отешител, за Великия Благодетел на човечеството, за Спасителя на обременените и потиснатите. Евангелието на Лука е било винаги една книга, към която са обръщали своето чувство от нези, които са искали да се проникнат от Христовата любов. Защото в Евангелието на Лука е разгърнато могъществото и убедителността на любовта повече, от който и да е друг християнски документ. Затова казваме, че Евангелието на Лука е книга на любовта. И всички, обременени във всички времена, са намирали назидание и отеха в Евангелието на Лука. И тези, които по някакъв начин са изпаднали в робството на греха и се борят с него, са могли на основание на Евангелието на Лука да си кажат, «Христос е дошъл не само за праведните, но и за грешните». И Той сам казва в Евангелието, «Аз не съм дошъл за праведните» но грешните да призова на покаяние. И той е седял на трапезата с грешниците и митарите. Ако да се почувства и разбере, Евангелието на Йоанн е необходима една висока подготовка. То за Евангелието на Лука можем да кажем, че никоя душа не стои толкова ниско, за да не може да почувства топлината на любовта, която строи от това Евангелие. В него намира назидание и Отеха и най-детската душа. Всички хора, които запазват детската си природа от най-ранна възраст до най-дълбока старост, са били винаги привличани от Евангелието на Лука. И всички онези християнски истини, които са били обект на изобразителното изкуство, което е говорило най-убедително на човешкото сърце, ние го намираме дадено в Евангелието на Лука, въпреки че и другите Евангелия са дали доста материал в това отношение. Който се остави да действа това Евангелие е върху Неговата душа и Неговото сърце, ще открие, че от начало до край Той е потопено в принципа на любовта и състраданието, на простотата и даже в известна степен на детинското. А това детинско намира най-топъл израз в разказа за детството на Исус от Назарет, което Евангелието на Лука ни предава. Ако вземем двете Евангелия на Матей и на Лука, които говорят за детството Исусово, с една от първите сцени, които ни представят, ни дават своята характеристика. При детето Исус на Матей идват да му се поклонят мъдреците от изток, които са представители на древната мъдрост. Тя иде да се поклони на Великия Учител, на всички посветени, който идва на земята. Лука, напротив, ни показва пастирите от полето, които идват да се поклонят на детето, което се намира в яслите на Витлеем. Пастирите, които са представени, са хора на сърцето. Те са представители на течението на сърцето, на течението на любовта, докато мъдреците от изток са представители на течението на мъдростта. И самият факт, че идват простите хора на сърцето да се поклонят на детето Исус, ни показва за кого е предназначено това Евангелие. То е предназначено за обикновените, простите хора, за хората на сърцето. Мъдреците са представители и носители на древната мъдрост и самото Евангелие на Матей, продължавайки ролята на тримата мъдреци от изток, представя Христа като изпълнител на древната мъдрост и древното пророчество, както те са записани в свещените книги на мъдростта и на пророците от Стария Завет. Пастирите са хора с скромни сърца и със сърцето си те чувстват и виждат разкриването на божествения свят на земята, което ни е показано от чуването на песните, на Ангелския хор от пастирите. Той ни дава основния тон и характер на Евангелието на Лука, че той е проникнато от топлината на една велика сърдечност, и Евангелието на Лука може да бъде разбрано в своята същина, когато го оставим да действа на сърцето или когато го разбираме със сърцето. Но това не показва, че Евангелието на Лука е най-лесно разбираемо. Вярно е, че описанието на Лука навсякъде се чувства една топлота, която се чувства от всеки човек, като например Притчата за милостивия самарянин, Притчата за блудния син, Притчата за бедния лазар и богатия, Разказа за срещата на Мария и Елисавета, за учениците в Емаус, но ако го обхванем в неговата цялост, евангелието на Лука е изпълнено с много загадъчни, подобни на иероглифи образи и думи, които правят от него най-трудно разбираемо от четирите евангелия. Това е едно противоречие на пръв поглед, но то е един факт. В началото на Евангелието на Лука се казва, че един ангел възвестил на овчарите в полето, че се е родил Спасител на света. След това се споменава, че към този ангел, след като е възвестил раждането на Спасителя, се присъединява ангелски небесен хор. Картината, която се представя пред нас, ни разкрива, че Овчарите поглеждат нагоре и им се явява нещо като отворено небе и съществата на духовния свят се разкриват пред тях в образи. Това, което се възвестява на пастирите, е облечено в величествени слова, които са станали коледна максима за християните. Пастирите чуват думите, които правилно преведени са следните, във висините се изявяват божествените същества, за да царува мир долу на земята, между човеците, които са проникнати от добра воля. В официалния превод на Евангелието е казано И слава на Бога в висините и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Глава 2, стих 14 според окултното схващане, официалният превод не е верен. Това, което виждат пастирите, е откровение на духовните същества от висините и че това откровение става сега, за да проникне мир в човешките сърца, които са изпълнени с добра воля. Лука е бил ученик на апостол Павел. И той се е ползвал от откровението на Павел пред Дамаск за разбирането на Христа. В Евангелието си той е предал дълбокото мистично разбиране на Павел за Христос. В първото послание към Коринтяните, 15 глава 8 стих, Павел казва Най-после бе виден и от мене като един преждевременно роден. Срещата на Павел пред Дамаск е подобна на срещата, която са имали другите апостоли след Възкресението. Това трябва да имаме предвид, за да разберем Евангелието на Лука в неговата дълбочина. Легендата разказва, че Лука се е намирал в особено близки отношения с Мария, майката Исусова. И когато решил да напише Евангелието, според легендата той е задал много въпроси на Мария. Също пак, според легендата, той е първият, който е нарисувал образа на Мария. Той е създал първата Мадона, която е имала чудотворно свойство. Затова според легендата Евангелието на Лука е чувствано като Евангелие на Мария. Това може да се разбере като се види каква роля играят жените в това Евангелие. Постоянно в общата картина се вмъкват сцени, в които ни говорят женски образи. Особено първите две глави са изцяло изпълнени с тайните на Мадоната. Ние виждаме как архангел Михаил се явява на Мария и известява за раждането на детето. В Евангелието на Матей, ангелът се явява на Йосиф. Той ни дава срещата на Мария и Елисавета. Първа глава, 39 56 стих. След това ни представя Мария и детето в храма пред мъдрия Симеон. Който благославя детето и родителите и казва на Мария думите, с които също изявява една тайна на жената. През твоята душа ще мине меч. Втора глава 35 стих. Които думи са се сбъднали. И Елисавета и казва, Блаженна си ти, която си повярвала. Глава 1, 45 стих. Към Стария Симеон в храма се присъединява и старата мъдра жена, пророчица Ана. Тя пристъпва пред Мария, така да се каже, в името на всички жени, които в предхристиянски времена са изпълнявали свещената служба на жрици и сибили. Втора глава, 36 стих. Най-после, на края на втората глава, ни показва Мария как тя стои пред 12-годишното момче Исус в храма. Мечът вече е почнал да пронизва нейната душа. Майка му рече Сине мой, защо не стори ти това? Ето, баща ти и аз много наскърбените търсихме. Втора глава, 48 стих Лукас особено старание ни рисува духовния образ на Мария. Така, след разказа за рождеството, след поклонението на пастирите се казва Мария пазеше всички тези думи и ги поддържаше живи в сърцето си. Втора глава, 19 стих И след намирането на 12-годишния Исус в храма, при нейния отговор на въпроса на майката пак се казва Майка му пазеше тези думи в сърцето си. втора глава, 51 стих Цялото евангелие на Лука е изпълнено с образи на жени. Тук са Мария, наречена Магдалина, от която са изгонени седем демона, Иоанна, жената на Хуза, настойник на Ирод, и Сузана и много други. Които му слугуваха симота си. След това изцелението на дъщерята на Яир и изцелението на жената с кръвотечението, описано с по-големи подробности, отколкото у Марко и Матей. След това още много жени се явяват по време на ходенето на Исус по страната и накрая плачещите жени по пътя към Голгота. Също така намираме жени и при погребението. Възкресението и Възнесението. Мария и другите жени се явяват и на Петдесятница. С образа на Дева Мария в Първото християнство е свързана идеята за Светия Дух. Както Христос е едно божествено същество, което беше въплатено в Исус, така за първите християни в човешкия образ на Мария е бил въплатен Святия Дух. Първите християни не са мислили, че осенението от Духа Святи е само еднократно събитие за произвеждане на зачатието, а е едно трайно състояние. Чрез това осенение Мария зае особено място не само между всички жени, но и между всички човеци. Произходът на култа към Мадоната се състои в това, че обожавайки Мария, хората се кланят на Святия Дух. Тя е вече женственото, майчината мирова душа, в която почива съкровищницата на Божествената мъдрост. Затова Мария е наречена в средата на първите християни и гностиците Дева София. И исти София. Тази мъдрост може да бъде по-добре почувствана от разбиращия инстинкт на сърцето, отколкото от обективния ум на многознаящите учени. Сърцето на човека стои по-близо до първичната мъдрост, отколкото до обективния ум. Това, което стана за учениците като цяло в изливането на Светия Дух, на празника на 50-ница, то стана за ученика Йоанн, още под кръста, когато Христос го съедини с Мария София, с думите «Жено, ето Твоя син!» После казва на ученика «Ето Твоята майка!» Космическата мъдрост започва да се излива в пробуждащите се сърца. Както Евангелието на Лука изобилства с образите на жените, което не е случайно, така също то е онова Евангелие, в което най-много се говори за Святия Дух. Ще посоча някои такива места. Архангел Гавраил казва на свещеника Захари за момчето Йоан, Още от отробата на майка си, той е изпълнено със Светия Дух. Първа глава, 15 стих. Гавраил казва също на Мария. Дух святий ще дойде върху тебе и силата на Всевишния ще те осени. Първа глава, 35 стих. И когато Мария идва при Елисавета и тя чува поздрава на Мария, трепва детето в нейната отроба и Елисавета се изпълни със Светия Дух. Първа глава, 41 стих. След раждането на момчето Йоан, елементът на Светия Дух се разширява и обхваща в себе си и свещеника Захария. И баща му Захари се изпълни със Светия Дух, пророкува и казва. Първа глава, 67 стих. А когато детето Исус бе донесено в храма, ето имаше човек в Ерусалим на име Симеон, той беше праведен и благочестив и очакваше утехата на Израиля. И Дух Святий беше на него. При едно вдъхновение Дух Святий му беше открил, че не ще умре преди да види Христа, Господа, сега той дойде в храма, воден от духа. Втора глава, 25 и 27 стих. След обрязването и след разказа за 12 годишния Исус, и двата пъти се казва, че Исус растеше в мъдрост. С това е показано, че неговата душа е обгърната с аурата на Мария. Обгърната е с дрехата на мъдростта. Той се подготвя за това, което после става при кръщението в Йордан, когато духът свети слиза над него в образа на гълъб. Трета глава, 22 стих След като Йоан беше възвестил След мене иде един който ще кръщава с Дух Святий и Огън. Трета глава, 16-17 стих. Изпълнен Дух Святий, Исус отново се върна от Йордан и бе отнесен от Духа в пустинята. Четвърта глава, първи стих. А Исус се върна в Галилея, изпълнен с силата на Духа. Сега в Него се беше непосредствено творческата сила на мъдростта. Това, което по-рано идвайки от майка му, го обгръщаше като обвивка, като мантия. В 11 глава се описва как Христос дава на учениците молитвата Отче наш. Според един важен ръкопис, останал от първите християнски времена, Текстът на втората молба не гласи да дойде Твоето царство, а Твоят свят дух да дойде над нас и да ни преведе през пречистване. Това ни показва връзката, която съществува между идеите за Святия дух и за Царството Божие. Царството Божие не трябва да се разбира във външен смисъл, а в духовен смисъл. Това е една изпълнена с духа вътрешна сфера на света. Светият Дух е Майчената Мирова Душа и след Отче наш следват наставления, как трябва да се молим, които завършват с изречението. Ако вие, въпреки, че сте лоши, можете да давате добри давания на вашите деца, колко повече ще даде вашият Отец на небето Светия Дух на онези, които се обръщат с молитва към Него. 11 глава, 13 стих Това показва, че Светия Дух е целта и плодът на истинската молитва. Така виждаме, че идеята за Светия Дух е проникнала през цялото Евангелие и преминава в деянията на апостолите, която книга също е написана от Лука. Там възкръсналият Христос казва Йоан кръщаваше с вода, но вие трябва да бъдете кръстени с Дух Свети. Първа глава, 5 стих. Вие ще приемете силата на Светия Дух, който ще дойде във вас. Първа глава, осми стих. После, с изливането на Светия Дух на празника на 50-ница, пътят на душата стига до своята цел, по който път Евангелието на Лука ни води. Евангелист Лука е гръцки лекар и е познавал гръцкото окултно лечебно изкуство, което е лекувало с използване силите на природата, която те обожавали под името Диана или Артемида. Същността на гръцкото лечебно изкуство е проникнало в християнството, така да се каже, по подземни пътища. Съществуват много места за поклонение, където се разказва за чудотворни изцеления – които са били произведени там от Дева Мария, където са били издигнати храмове на Дева Мария. Това са обикновено места с особена етерна природа, която намира своя израз в някои извори. Такива места е имало и преди християнските времена. На такива места, по-чувствителните натури са срещали, виждайки или чувайки богинята природа, раздаваща живот. Тези видения и изцеления, приписвани в древността на богинята природа или на богинята Диана, са били отнесени в християнски времена към Дева Мария, защото в етерния свят, който гръща нашата земя, съществуват етерни центрове, където извира нещо от вътрешната сфера, от скритата мирова, майчина душа по етерен начин. На такива места се проявява в концентрирана форма, хармонизиращото и лекуващо действие, което в миналото се е излъчвало много по-силно отколкото днес. Евангелист Лука е бил запознат с това гръцко лечебно изкуство и понеже е знаел, че тези сили се проектират от Светия Дух, той, ставайки християнин, свързва тези изцелителни сили на Светия Дух с Дева Мария, която е едно въплащение на Светия Дух. Лука, който е запознат с предхристиянския начин на действие на целителния Свети Дух в природата, той, като християнин сега, намира действието на целителния Свети Дух в човешката душа. За него сега Дева Мария е това, което в древността е била богинята природа, сега тя става за него първообразна душата, която търси духа. Преданието казва, че Лука произхожда от Антиохия, където са били разпространени езическите природни култове, свързане с мистериите на Слънцето и Луната. При тях са се използвали природните сили както за лечение, така и за черна магия. Те проникнали в Израиля по разни начини, което се вижда от книгите на Стария Завет.